טוב, שלום, ערב טוב לכולם, מה שלומכם? זהו, מי שכבר כאן יכול, יש לכם אפשרות ללחוץ על כוכבית אחת, כדי שנוכל לשמוע אתכם גם, ואתם מוזמנים תוך כדי השיעור לשאול שאלות. אנחנו מייד מייד מתחילים. מי שכבר כאן יכול... לרחוץ על כוכבית אחת שנשמע אותו, ואנחנו מתחילים. טוב, אז עוד פעם שלום, ברוכים הבאים וערב טוב. אנחנו אה, בשיעור השני של הסדנה. הוא לא מקשיב לי מה עושים. בשבוע שעבר שמענו את טלי אה, גרנות, טרי דיברה איתנו והסבירה בעצם איך מגיעים למקום השלם גם כשמאוד כואב או לא נעים ואנחנו מאוד רוצים הקשבה ומקבלים אותה. אז איך מתמודדים עם הקושי הזה? אז קודם כול באמת נחזור לנקודה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 Uh, זקוקות יותר להקשבה ולהכלה מגברים, כי הם, uh, במבנה הנפש הן uh, דומות לכלי, כלי כיבוד, ולכן uh, הקושי שלהן מהיעדר הקשבה הוא יותר גדול באופן uh, בסיסי מאשר הגברים. זה באמת חלל שנשאר ריק, לא מתמלא, ואנחנו צריכים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 תשומת לב, את האוזן הקשבת שאני כל כך זקוקה לו. והמקום הזה של כאילו להישאר לי, ביציבות פנימית ולא לי, להתפרק בצ... בצורה יותר קיצונית או סתם להיות מאוד מאוכזבת ועם ו... ו... תחושות כאשר מחשבות אה, לא נעימות, זה בעצם מה שטני אה, הסבירה לנו.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 אז לפני זה, לפני שנתחיל את המבנה, אני רוצה רגע לתת דקה אם יש שאלות גם לגבי הנושא הקודם של שיעור שעבר וגם בקשר למה שככה סיכמנו עכשיו. מישהו רוצה מי לשאול משהו? כן, אתם על הקו? יש כאן מישהו על הקו? אפשר להגיד שלום. שלום, שלום. טוב, אז זה בסדר גמור. אז אנחנו נמשיך אם אין שאלות. כן, אין שאלות, אני מבין. טוב, אוקיי. אז בואו נגדיר רגע מה זה הקשבה, כדי להבין, טוב, מה זה בעצם, הקשבה. הקשבה זה היכולת שלי לשים את עצמי בצד ולהיות מרוכז בשני. כשאני עכשיו, כשאני מקשיב למישהו, זה לא רק לשמוע את מה שהוא אומר. הרבה פעמים אנחנו מכירים את זה כשאנחנו מדברים עם מישהו, המחשבות בכלל למצוא במקום אחר.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 כשהייתי בחיל הים, הייתי בספינה, במיק, זה נקרא ידיעות קרב, שם היה הכול מצפצף, כי זה היה המקום, המחדר שמרכז את כל האינפורמציה מכל המכ"מים והסנסורים, הכול היה שם מצפצף. היה מקום מאוד רועש, עם צפצופים ומערכות קשר, והיום כל אחד כמעט יש לו בכף היד, כמו מרכז ידיעות קרב, שקוראים צפצופים וטלפונים ואס.אם.אסים, ו... וכמובן ילדים ועבודה, אנחנו מאוד מאוד חיים בעולם מאוד עמוס. ולקחת את כל העומס הזה ולהתפנות, לעשות משהו בריכול, זה מאוד מסובך, זה מאוד לא פשוט. עכשיו, ברגע שיש לבן אדם איזשהו עומס, איזשהו גורם, חיצוני שלא נותן לו להיות פנוי, כי בשביל להקשיב את זה חייבים להיות תנויים בנפש, ברגע שיש לבן-אדם איזה משהו שלא נותן לו להיות פנוי, זה בעצם מסיט אותו מהמקום המקשים, ולא נותן לו. ואז אנחנו צריכים לנסות לזהות מה מסיט את הבן-זוג שלי, מה גורם לו לא להקשיב. זה דבר אלמנטרי שאנחנו רוצים לזהות.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 משהו קשה עליו, לא טוב לו, מצוב רח, לחץ בעבודה, משהו שהוא מאוד מאוד, הוא נמצא בעומס פנימי. זאת אומרת, אולי תרדות פרנסה, אולי אה, יחס אה, לא טוב מהבוס, אולי תחושת חוסר, חוסר מימוש בחיים, משהו לא טוב לו. כשלבן אדם, כל אחד יודע את זה, כשלבן אדם לא טוב לו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 אז למה הוא לא מקשיב לי? הוא פשוט לא מודע לצורך שלי בהקשבה. הוא לא מודע לזה. כאילו, בגלל שזה לא, לא נמצא בעולם שלו, הוא לא מרגיש צורך, כן? הוא לא צורך, הוא, כאילו, הוא לא מסוגל כרגע להיפתח למקום הזה שמישהו אחר אולי כן צריך משהו שהוא לא צריך. אני לא צריך להקשיב לי, אבל אולי שאני כן צריך.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 זה כבר באמת לא, לא יהיה לנו זמן היום ללמוד איך מקשיבים. זה ודאי, אה, משהו מאוד מאוד אה, חשוב. פשוט יש טכניקה שלמה של הקשבה שצריך ללמוד לפתח אותה, ורוב האנשים לא מודעים למקום הזה, זה לא בא להם בצורה טבעית. יש כאלה שיותר קל להם להקשיב, כי עוד פעם הם ראו את הציור הזה, לימדו אותם, אולי, הם, אולי עבדו במכירות או במשהו כזה, שירות לקוחות, ולימדו אותם עבור של איך מקשיבים.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 אני אומרת לעצמי, זה בסדר להיות חסרה, ונכנסת לעצמי, יש לי, השלמות שלי לא תלויה ב... אם מקשיבים לי או לא מקשיבים יש לי שלמות עצמית. ואז אני פונה אליו ואומרת, בסדר, לא... ניתן... יש, לג... יש לו לגיטימציה להיות לא בסדר, הוא לא מקשיב, זה בסדר, זכותו, אולי קשה לו, אולי הוא לא יודע. נותן לגיטימציה וכל המערכת נרגעת.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 Ee, מי שלא שם לב, על הדרך, כן, דיברנו אמנם על ההקשבה, אבל העקרונות הן עקרונות שנכונים גם לעוד תחומים, כל מיני דברים שלא מתחילים מוצאים חן כן בתוך הקשר, ודאי אפשר להשתמש בעקרונות שלמדנו כדי אה, להתמודד בצורה יותר נכונה. וזהו, אנחנו כמובן נשמח לשמוע אתכם, יש לכם גם את המייל שלנו, אה, את הטלפון שלנו, אתם יכולים... אה, לשאול, להתייעץ, גם איתי, גם עם טלי, ואנחנו נשמח מאוד לעזור ולהמשיך להיות איתכם בקשר. זהו, אם יש עדיין איזה שאלות, אפשר לשאול עכשיו, ומי שמעדיפה אחר כך, אז אפשר באמת דרך הטלפון או דרך המייל. אז יש מישהי שרוצה לשאול? הכל מובן? נהדר, ברוך השם. יופי, אז שיהיה שבת שלום לכולם, בשורות טובות וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. כל טוב.